is a Pentru că ne-am întors spre fiu, a Domnului nostru, Isus Risos. Să fie mie după cuvântul vostru prăsintită să pună. A este Tot nostru, să zicem, Doamne, miluiește Doamna Doamne, toți Dumnezeu, părinților noștri, rugămâne, ți-i auzi-ne și ne miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! miluiește pe noi, Dumnezeule, după mai mira Ta, rugămâne, ți-i auzi-ne și ne miluiește A să tinele, tinele, tinele, tinele, tinele, tinele, tinele, tinele, tinele, tinele, să o mirească omie să Se cumnea se domnul dumneese, într-o părăsia saimii bine căcătorii, ajutătorii și miluitorii sunt ună ca și în acest via. Te domnul dumneese, într-un sa a Totdeauna acum și curății un veșile ce no. Amin. Arecheria voastră, să opomenească Domnul Dumnezeu, într-o împărăția sa, să o pun și curunea și în vecii în vecilor. Amin. Romanii zadonii zirobi de dumnezeu, dumneasa noastră politică națională, să o ghereg, rog Alexandru, să-i pomenaască Domnul Dumnezeu în prompărâția sa. O mie, am o misiune amă de nasă să moșmoș alința suror fii și fiice cei din tolul de vie și dintr-o seminție cu noi. Să-i Domnul Dumnezeu în prompărâția sa. O mie, și că jos de luptă pentru apălarea pașii și salva Sfintei noastre, Biserii, Se pomenaase, Domnul Dumnezeu, pentru îmbărația sa. Homii, Tică, Sfântul Nocașul Se pentru îmbărația sa. Care sunt toți și morți, e care sunt i Domnul Dumnezeu, un sa. Omii și să în să Domnul Dumnezeu, de-auna vânt și pânâna și în vecii vecii Just uh, Și iarăși va să vină cu slavă să judece vie și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul sunt domnul de viață, păcătorul, care de tatăl procede, și aduce împreună cu tatăl și cu fiul, este închinat și slăvit, care a răit din brogăroci. Într-una sunt asăbornicească și apostol lească Biserică, mărturisesc, învățesc într-o iertare a păcatelor, aștept vierea morților și viața beacului. Ceva să fie. Amin. el I'll sure. Toată viața noastră, lui ești în stălzute, te-ai dă. we <laughs> Sintiți pe cei ce ne dășuiți în tine, mântuiește poporul tău și bine cuvintează moștenirea ta. Înclinirea bisericii tale păzește, sintiți pe cei ce vezi pe doamna casetare. Nu vrea ce e frumos să vezi cu Dumnezeu, ascunde și nu ne lăsa prin noi cei ce ne dășuiți în tine. Pace numele tale dăruiește bisericilor tale, preoților și bine binecredincioșilor creștini și la tot poporul tău. Că toată dară, ce a părăsit o dară de sfârșit. Jesus este bucurând de la tine, Părintele Luminilor, și este slavă și mulțumită, și închine cine Tatălui și Fiului Sfântului Du, acum și pururea și în deci vecelor. Și porună, și vecii, Amin. Amin. în veci vecilor. veci lor. Omni, să se donese o lui și Fiului și sfințului Duh, și acum și porură și în veci veci lor. Amin. Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, prea simțite bine binecuvînțoase. Ceea vi-a demol, se-a demolat Dumnezeu nostru pentru rugăciunile pe care le-am putea face în acest aven, ale simților săviților și întotdeauna daților la postul de care sunturi gricherie mărturisitorului, ale simților muncei, proctala, șantro, nișa celor din preuna cu Dumnezeu și a cărora pomenirea să vârșim. Alege cel mai gros simț, Părintele Noștri, v-am văzut Constantino Patria cu Constantinopolul, unde să Dumnezeu și Părinții, la Kincea, tuturor simților. Să ne să noi, și O Noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului acum suntem la șele 10. Lui, Lui, iubiscă din mulțumesc în bunul Bunului Dumnezeu că ne-au putut să ne de Ha un el o simtă la corp, sunt la Într-adevăr, cine gustă din Domnul și mintea o are de parcă nu s-ar mai despărți niciodată de această dulceață. Oamenii, având libertatea de a alege, de multe ori nu știu ce să leagă și mai ales în acest veac atât de părăcinos din punct de vedere al cuvântului lui Dumnezeu. În nenumărate graiuri și pilde a grăi Dumnezeu omului, s-a rătat în și în sa, poate, cândva, el se va trezi la realitate și va conștientiza Că este neprețuita sa zidire, purtând nobleța de chip și asemănare a sa a nostru. Dacă a vorbit la început prin Sinții săi proroci și prin greții săi înduhovniciți în Vechiul Testament, în cele din urmă iată-l că a venit din pururea feceala Maria, cea mai curată femeie pe care a putut-o da vreodată pământul. S-a smerit pe sineș și Fiul Lui Dumnezeu, fiind din viață, s-a îmbrăcat timp de nouă luni din sângirile fecioarei în această haină trupului. S-a născut om săvârșit și a trăit ca orice om pe pământ. A venit omul Hristos în firea lui Adam, adică trup omenesc luând, ca să-i închidă gura oricărui cârtitor atât în viață cât și în ceasul judecății și nu va putea să spună vreodată, Doamne, nu te-am cunoscut. Că ați văzut de multe ori omul în viață dintr-o lașitate, caută să se disculpe dintr-o vinovăție a sa. Dacă în fața oamenilor după statul tău social, după puterea care o prezinți în lume, te poți disculpa de o vinovăție, de o vinovăție în fața ochiului lui Dumnezeu și a judecății lui. Nu vei putea niciodată, omule, să faci acest lucru. El fiind a toate văzător, a tot știutor, nu putem, cum spunea și prorocul David, să ne ascundem undeva. Vine Domnul Hristos pe pământ din neamul iudeu, din neamul poporului mesianic. De ce din acest popor? Ca să arate că el este poporul înobilat și cum avea să-l spună mai târziu Apostolul Pavel, lor li s-au dat cuvintele lui Dumnezeu și legea de mântuirea omului. Dar așa cum și în viața noastră cotidiană, Parcă de multe ori împotriva sorții pe cine îl iubești mai mult, acela te înjunghie, așa și poporul iudeu iată, fiind atât de nobilat, cu atâtea minuni și cu care a și vorbi Dumnezeu, tocmai acest popor l-a înjunghiat pe Domnul Hristos. Iubiți că din și îl vedem pe Domnul Hristos mergând în anii săi pământești după botez timp de 3 ani și 6 luni, propovădind cuvântul Evangheliei printre Iudei. Astăzi îl vedem cum mergea prin certata prin ținutul Capernaumului, mergând însoțit de cei 12 apostoli ai săi, care au fost nedeslipiți de Domnul și prezenți la toate minunile. Însoțit de mulțime de oameni, bărbați și femei care parcă și-au uitat de neputințele și grijile trupești, iată că este chemat în fața mulțimei de un sutaș. Acel sutaș care nu cunoștea pe Dumnezeu, dar știa ce este Dumnezeu totuși, avea și fapte bune, dar iată-l acum cuprins într-o gheară cumplită a durerii, o sluga lui trăgea să moară, n-avea nădejde nicăieri să i se mai vindece. Îl trimite pe oarecare la, la Domnul Hristos zicându-i că te cheamă sutașul, care mult a ajutat la sinagoga iudaică, el păgând fiind, că este cuprins de gra, suferință că suga lui voia să moară. Iar Domnul numai cât a zis cu cuvântul și într-adevăr sluga acelui sutaș s-a vindecat. Ca nu cumva să cârtească iudeii care au fost prezenți la acest dialog și minune totodată care a făcut-o Domnul casa sutașului, intră Domnul împreună cu aceiași oameni care îl însoțeau în cetatea Capernaumului iată la acolo cum o femeie zdrobită în durere își, își conducea pe ultimul drum, însoțită de rude și de cei apropiați pe unicul său fiu, sprijinul bătrânețelor ei. Copilul a murit prematur. Dumnezeu a mijlocit acest lucru. Durerea a sufletul, cum de multe ori știm și noi ce înseamnă durere când pierzi pe cineva drag. 5. Fiind și văduvă, nu avea nicio izvăgire de nicăieri. Domnul, întâmpinând acest cortegiu de-a scoate din cetate pe tânărul acela, îi s-a făcut milă de zdrobirea sufletului văduvei și apropiindu-se de sicriul acelui tânăr, îi spune, tânere, ridică-te! La acest glas, acel mort, de câteva zile, iată-l că ridicându-se, începe să și grăiască și apoi îi Domnul să coboare din sicriu, urmând să trăiască până când Dumnezeu a decis definitiv sfârșitul de lui. Iubiți și această minune s-a făcut în fața celorlalți oameni care au fost prezenți și au văzut minunea proaspătă în casa sutașului. Dacă aceia cârteau, poate că Domnul a zis cu cuvântul și s-a vindecat, iată-l aici pe Domnul prezent cum se atinge și de patul acelui tânăr și, întinzând i mâna, se ridică. Fără numai că, din aceste pildă și altele mai cutremurătoare, îl vedem pe Domnul Hristos, Sfântul de viață, Sfântul Cerului și al Pământului. Din toate minunile care le-a făcut în rândul iudeilor și a celor care, deși nu erau iudei, dar credeau că Domnul este cu adevărat Dumnezeu, se arată Mântuitorul că El este. Cel ce l-a făcut pe om, și cel ce a murit pentru noi, pentru dragostea ce ne-a purtat-o și încă ne Trei morți ridică domnul Hristos, le redă viața. Fica lui Air, care era moartă deja în casă, și mergând domnul o ridică. Pe acesta, Fiul văduvei din Nain, din cetatea Nainului, din Ținutul Capernaum, așiși de la ridică din morți. Și, cu puțin timp înainte de marta sa pe crucea Gogotei, avea să ridice după patru zile de, de la moarte pe dreptul Lază. Oamenii, mai ales în ziua de astăzi, prin știință, care a început din ce în ce să-l trimită pe om în necredință, pun în incertitudine minunile care le-a făcut Domnul. Dacă ar putea cârzi de sluga care trăgea să moară și a ridicat-o din pat Domnul Hristos, sau de fica lui air, aici ce-ar mai putea să mai cârtească domnii atât de înțelepței științelor de astăzi? Că acesta era mort de trei zile fiul văduvei. Nu mai era o moarte clinică. Și chiar dacă ar cârti și ar ignora lucrul acesta, se lovesc acești oameni de moartea lui Lazar, care deja mirosea. Și bine știm cu toții că cei care au moarte clinică adică orice aparat îi arată că e mort, dar sufletul încă este în el, nu s-a despărțit de trup după legea lui Dumnezeu, iată că acel om nu miroase, pe când Lazar de patru zile mort deja începea să se descompună, că atunci când omul cere să fie dus la mormântul lui, Surorile lui Marta și Maria a mortului îi spune, Doamne, nu are sens să mai mergi, că pute, Doamne. Deci nu mirosea a mirodenile cu care se îngropau morții, ci deja mirosea a descompunere, a cadavru, ceea ce... -ce Arată și închide gura tuturor acestor deștepți ai zilelor noastre, și care vor mai fi, că Domnul Hristos a venit cu adevărat și este ziditorul cerului și al pământului, singurul poate care poate să vedea viața omului. Într-o înțelegere mai mare, iubiscă din ciorș, moartea acestui tânăr, fiul văduvei, îl arată pe omul care este lipsit de Dumnezeu. Văduva nu este altceva decât sufletul omului. Fiindcă sufletul este parte componentă din Dumnezeu, adică este imaterial și poartă niște însușiri ale lui Dumnezeu și nu cade sub stricăciune. Preînchip pe acea văduvă care și-a pierdut bărbatul. Aici este sufletul care l-a ignorat pe Dumnezeu și l-a lepădat. Iar fiul acelei văduve nu este altceva decât mintea omului, sub care stă toată slava și cinsta chipului și asemănării lui Dumnezeu a omului. Vedeți, frățile voastre, că în tot ce întreprindem noi în viață, bune sau rele, le facem cu bună știință și le trecem întâi prin minte. Iată, dragi credincioși, că dacă mintea este bolnavă, nu medical, biologic, adică el este părăsită de legile lui Dumnezeu, ea este ca un pom în grădina omului care nu mai aduce roade. Și toată slava și cinsta omului nu o dă -o banul sau statura sa socială indiferent în ce casă s-a născut, eu dă mintea că mintea face slava omului ați văzut și frățile voastre de multe ori oameni care sunt născuți în case de împărat sau nitari sau stau călare pe o grămadă de aur sau argint de avere dar că mintea este de izbeliște, acela cade în ignoranță, în ignoranța semenilor săi. Așa acest fiu al văduvei simbolizează mintea care este moartă, adică așa cum un mort nu mai ce face cu el și nu mai mișcă absolut deloc, nici spre bine, nici spre rău, așa mintea omului care este depărtată de Dumnezeu, și este în păcatului și a diavolului o putem să o ca moartă fiind față de Dumnezeu care a zidit-o și a dat puterea de discernământ deci acest fiu al văduvei îl preînchipe pe omul care este depărtat de Dumnezeu și nu mai gândește nici măcar un minim strict necesar pentru cele frumoase nu mai conștientizează în ce este zidit omul și de ce este făcut, nu doar să trăiască trupește, ci să-și lucreze mântuirea. Dragi credincioși, ca să înțelegem cum învie Dumnezeu mintea omului, să ne plimbăm prin câteva pilde frumoase care de multe ori ne vedem și în viața noastră de zi cu zi oameni care s-au depărtat sau au lepădat de Dumnezeu dar atunci când picură o rază de lumină dătătorul luminii în mintea omului acela se eliberează de această carcasă de această colibie în care este întenița sufletul îl vedem pe apostolul Pavel care a rămas mare Slujitor al legii vechi, el nu l-a cunoscut pe Mântuitorul. Era așa de arsător și păstrător al legii vechi, încât că omora pe tot care îl auzea că este creștin sechină lui Hristos. Era mintea lui moartă față de Dumnezeul, cel care a murit pe crucea Golgotei. Dar când s-a arătat Hristos, în lumina sa dumnezeiască, el mergând pe calea Damascului să prindă și legat să ducă pe creștini în Ierusalim, în temniță și să-i bată să se lepede de Hristos, așa auzi glasul Domnului care a spus savle, savle pentru ce mă prigonești numai glasul acela blând și frumusețea luminii care l-a și orbit i-a fost de ajuns să dispară întunericul minții lui și apoi a devenit cel mai puternic și înțelept apostol dintre cei 12 apostoli. Nu mai era un fricat, deja a mers până la sânge prin închisori, prin temiță și îl mărturisea pe Dumnezeu care cândva îl prigonea, după cum și el s-a mărturisit mai târziu în Episolele sale. Să mergem la un igemon care l-a ucis, mișelește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Matei în Alexandria. Acolo a căzut sorțul apostolului după poborârea Sfântului Duh să meargă și să încreștineze lumea rupând-o de idolatrie. Igemonul, după ce l-a bătut și nu l-a putut converti la idolatrie, Ia a dat sentința de moarte Sfântul Apostol ca să fie așezat pe o grămadă de vreascuri uscate și dându-i foc să-l omoare. Așa a făcut, nefiindu-i milă de nimic, avea putere, mintea era întunecată, adică era ca acest mort din pilda de astăzi. Nu putea să gândească despre Dumnezeu cel adevărat. Sfântul Apostol moare, dar nu de foc, fiindcă toate lenele s-au topit, iar el a rămas pe jar, neatângându-se nici măcar de gășmintele lui, focul, ceea ce a arătat că era împotriva firii moartea lui. Și Dumnezeu a decis ca să moară, dar nu cum voia Igemon. i-a părut rău Igemonului. Noaptea de a venit Sfântul Apostol în vis și așa de blând i-a venit și i-a spus că el, deși la a omorât, este viu în Sânul lui Avram, că a morit cu demnitate mărturisindu-l pe Dumnezeu. A început luminarea acelui gemon și spune, Doamne, ce să faci? Iar el îi spune, Apostolul evanghelistul Mergi la episcopul locului și spune că eu te-am trimis și el îți va spune cuvânt de învățătură, ducându-se acum lepădat de aroganța care o arăta când l-a omorât pe evanghelist, l-a întrebat pe episcopul acela, l-a botezat și a vrut să-i pună numele Flavian, ca așa-l chema pe Icemon. Iar apostolul a apărut în și a spus Nu-i pune numele acesta, ci-i numele meu, Matei Și să-l hirotonește episcop și să rămână în locul meu Și într-adevăr, după primul episcop al Alexandriei Moasa cetate antică și culta cetate antică Alexandria, după evanghelistul Matei A rămas, iată, tot Matei Acum a înviat Dumnezeu mintea acestuia? Fără numai că puterea lui Dumnezeu, dragi credincioși, este prezentă tot timpul, pe lângă noi, numai nouă ne trebuie să conștientizăm în tocmai și la timp puterea celui a ce ne-a sidit. Dumnezeu s-a arătat de nenumărate ori că nu s-a îngrețoșat de păcătos. Ca drept dovadă că, după cum spunea și Evanghelia, soarele răsare și peste drept și peste nedrept. Sau cum spunea prorocul David, Doamne, nu lua în jumătățirea zilelor pe cel fără de lege. Iată oamenii cum îmbătrânesc și în fără de lege și ne întrebăm, de ce Doamne, fără numai că în răbdarea sa... Nemărginită îl așteaptă pe om poate că trezându-se își învie copilul său unic, adică mintea, că sufletul este văduv, că atunci când sufletul împreună cu trupul slujește păcatului, deja este depărtat de Dumnezeu și grele sunt șansele de mântuire. Numai când el conștientizează și le pădând păcatul, zboară din mociri la aceasta păcatul în care îl ține Satana, și apoi gândește cu totul și cu totul altfel. Când Apostolul Pavel se duce la Corinteni și scoate prin propovăduirea cuvântului Evanghelie din cele mai groaznice păcate, după cum spunea și el mai târziu, de care mie este și rușinea de grăi Acei au început să se lumineze Au început să fie parcă turnați într-o altă stofă Erau oameni de acum mult mai liniștiți, mai cu pace Oameni frumoși duhovnicește Atunci de spune apostolul ce road ați avut în cele care le lucrați, de care acum vă este și rușine? Și ați văzut poate mulți dintre frățile vase care, necunoscându-L pe Dumnezeu datorită neînțelepțirii părinților, sau va furat valul vieții cu trena ei de plăceri. Și l-ați eliminat-te Dumnezeu din rântială, dar când îți vii în fire și măcar o mărturisire faci și ei cunoștință despre gravitatea păcatului și lepădându cu adevărat ești un alt om. Iubiți credincioși, până nu mori pentru Dumnezeu, adică să omori păcatul din tine, nu poți să gândești luminat niciodată. Și dacă ai pus un început bun și iei cunoștință cu legile lui Dumnezeu, viața curge altfel peste tine. Ești un om mult mai împăcuitor, mai plin. Ești un om care începe să-ți omori fiarele din tine, care te izbesc în cele mai grele păcate și mânia care îl poate duce pe om chiar și în crimă sau în niște lucruri prin care se declasează cumprit. Mărturisește istoria de o sfântă care a fost desfrânată. Era de o desfrânare în Antiohia cumprită, fiindcă Dumnezeu a nobilit o cu multă frumusețe. Dar oamenii fiind ca și în ziua de astăzi iubitori de plăceri, ea n-a avut niciun discernământ de curăția trupească și nici de Dumnezeu nu-i păsa. Dar lui Dumnezeu i-a păsat de ea. Deși ea zăcea în mociri la păcatul lui, totuși n-a trecut-o cu vederea și iată cum i-a înviat mintea ei și ce a ajuns pe urmă. Că trecând pe lângă o biserică, în toată fanfaronia ei... Prină de podoabe și de parfumuri și cu o tren întreagă de aghiotanți care o adulau și o cântau. Niște episcopi care discutau despre Dumnezeu în biserică au văzut-o. Iar unul foarte înduhovnicit a spus, vedeți această desfrânată cât a stat ea în fața ogrinzii. S-a dereticat și s-a aranjat cât timp a pierdut ca să placă bărbaților. Dar noi ca să placem lui Hristos cât stăm în fața oglinzii duhovnicești? Puțin sau chiar deloc? Sfântul acela mult s-a rugat pentru pierderea sufletului ei. Și într-o noapte a avut un vis de genul acesta. O porumbiță care era frumoasă la chip, dar murta cumprit, și mirosea cumprit, a prins-o sfântul și a trântit-o în apă în biserică și a ieșit așa de frumoasă și a zburat spre naltul cerului. S-a gândit ce poate să fie acel fiz, fără numai că este sufletul acelei desfrânatei. S-a rugat mult lui Dumnezeu și cu lacrimi Ca Dumnezeu să nu o lasă în pierzare Și într-adevăr i-a auzit Dumnezeu rugăciunea Că ea mai trecând încă o dată pe la biserică a și intrat în biserică Și a luat cunoștință Cu cuvântul de învățătură acelui Sfânt Episcop Din momentul acela a început să-i mintea ei A cerut audiență la Episcop să o învețe cum să facă să nu mai zacă în păcate. Și așa frumos i-a grăit încât că cerând botezul s-a lepădat de tot ce a fost mărșav și toată averea a luat-o nimic rămânându-i acasă și a dus-o în târg și i-a dat foc. Și striga în gura mare, veniți cetățenilor care v-ați desfrânat cu mine să vedeți ce fac cu averea care am câștigat-o din desfrânare. Apoi ea, ducându-se la o mănăstire, după ani de o s-a mântuit și într-adevăr, ca o porumbiță de acum curată, a plecat spre înaltul cerului, dragi credincioși. Puține pilde ca de care vorbim, dar nenumărate fiind și printre cei care au trecut dincolo, dar care le vedem și acum ar trebui să ne înțelepsească. Nimic nu distruge pacea omului ca păcatul și oricât am trăit și oricine am fi sub soare trebuie să conștientizăm că Vom da seama în fața judecătorului, azilitorului nostru de tot ce am făcut. Nimeni nu s-a născut fără de păcat și nu a fost impecabil în pașii vieții lui. Dar acela este cu adevărat om mare în fața lui Dumnezeu care are puterea de a rupe lanțurile păcatului și a zbura într-adevăr ca o pasăre din colivie spre libertate. Libertatea, dragi credincioși Mai ales în ziua de astăzi Să nu credeți că-i avea bani Bogăție sau cine știe Ce uși să deschizi Sau pe ce scaune înalte să stai Este libertatea Minții Acei oameni care largă Numai după așa ceva Sunt cei mai robotici oameni Sunt ca niște robi A celor trecătoare Iar când încep să te rup de aceste lucruri, înțelegi cu totul și cu totul altfel. Îl vedem, deci, pe Mântuitorul cum a venit și s-a arătat în deplinătatea sa putere ca Dumnezeu de desăvârșit și om desăvârșit. Și totuși, mulți dintre oameni, cum erau ei păcătoși, atunci s-au întors la Hristos, iar cei care erau plini de carte scripturistică sau nebunit. Iudeii care știau despre Hristos și despre cine este Dumnezeu cel atotputernic, iată că dacă aveau în inima lor o travă de aspidă, în loc să se lipească de Domnul Hristos și să-L accepte că El este Mesia, din contra, s-au îndărătnicit și cuprinsându-le inima satana, i-a determinat ca niște roboți ucigași să-L ucide pe Hristos așadar dragi credincioși cred că înțelet lucru este să nu mai așteptăm minuni de la Dumnezeu cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur minunile sunt numai pentru cei necredincioși iar pentru cel care este credincios nu are nevoie de minuni sau cum zic mulți în ziua de astăzi l-ai văzut tu pe Dumnezeu Nemernic ce ești care gândește în felul acesta Omul numai un înger de-ar vedea Ar muri că nu ține firea lui omenească nu mai spun un diavol să vadă, măcar un pic Și atunci ar muri de frică Un mare cuvios apropiat de Dumnezeu prin viață prin viața lui Sfântă se ruga la Dumnezeu, în mintea lui se era un diavol, dar Dumnezeu l-a păzit mult de acest lucru, dar omul în naivitatea lui cere multe, iar Dumnezeu nu se potrivește omului. Și într-o noapte, când nici nu s-a așteptat, nu m-a văzut cum se deschide geamul, la coriba lui, unde se ruga se lucra mântuirea, și-a început să intre o mână urâtă. Și-a dat seama, după putoarea și neliniștea care avea acea mână, că este diavolul, și a spus, nu mai trebuie, Doamne, mi de ajuns, nu sunt mai văd și purtătorul mâinii, mi-i suficient atât. Așadar, nu căutați minuni precum celelalte. Nu credeți în vise cum oamenii zilelor de astăzi cred în toate nebunile sau spuse sau vizate. Credeți în Cel ce a înviat pe Fiul Vădurii. Credeți în Sfinți, credeți în dogme de Sfintelor Scripturi ale Bisericii care este mama noastră, mântuitoarea noastră. În astăzi serbăm și pe Sinții Părinți de la Sinodul al Șaptelea, de la Niceea, iată vor sta pe scaune de judecată și aceștia și vor mustra pe cei care blasfemiează, cinsta Maicii Domnului și Sfintele Icoane și acești blestemați s-au împlut pământul, neoprotestanții, nu cred nici în Sfânta Cruce, nici în Icoane, nici în curăția Maicii Domnului. Întristător lucru este că biserica oficială În pașii săi scomotoși De trepăduși ai slujitorilor Se unesc cu acești plestemați ai Sfințelor Sinoade Ecumenice Acești Sfinți dragi părinți, dragi cădincioși Au murit pe acest altar al mărturisirii lui Hristos Cei care l au cunoscut pe Sfântul Grichel, iată cum ne-a slăvit biserica noastră, i-a fost ușor oară să mărturisească pe Dumnezeu. I-a fost greu de tot și mai ales că era aproape singur, dar nu a cedat și iată că Dumnezeu i-a răsplătit cu mari faceri de minuni și a rămas de mărturisire și printre noi și de mare slavă și cinste. Aici, pe aceste melaguri Dumnezeu va bine cuvânta că ați avut acest izvor nesăcat unde a venit ca cerbul la izvoarele apelor și v-ați adăpat în serită de Dumnezeu. Mă bucur că mulți creștini la timpul acesta trec peste multe biserici și mănăstiri, dar vin la izvorul lor unde s-au adăpat o viață și conștientizează că este adevărul. Să nu vă înfricoșați, iubiți credincioși, cât de puțini am fi, că am fost mai puțin, mai în trecut. jocoriți și umiliți cu mulți dintre frățile voastre, în întâmple, vă aduceți aminte. Numai părintele care va păsori părintele Gheorghe știe câte a și a stat în mijlocul frăților voastre și cinste lui, iată am bătrânit frumos. Cum o rădăcină se arată că este vie și răsare un vlăstar, așa Dumnezeu va binecuvânta cu noul părinte, cu părintele Andrei, cu acest vlăstar tânăr, dintr-o rădăcină curată, apărători ai credinței. Îmi rog pe bunul Dumnezeu, cam n n au fost prieteni și îmi sunt pe cel încărunțit. La căpătâiul frăților vaste, duhovnice, să îi dea Dumnezeu fructul mântuirii în toamna vieții lui, iar cel tânăr să-i ajute Dumnezeu să vă fie pildă de învățătură, dar și frățile vase să-L ascultați. Că toată vietatea care își ascultă păstorul este pusă în protecție. Și dușmanul se apropie cu atât mai mult. Creștinie, dacă și ascultă învățătorul și duhovnicul și pastorul, va fi pus în protecție față de veninul acestor otrăvuri care se anunță din ce în ce mai păguboase și aducătoare de mare. În concluzie, idiți că, din ciorș, v-aș ruga să vă păziți. Minte cât mai departe de putregaiurile zilelor nase și mai ales tineretul. Că lucrurile care s-au împletit ca niște mreje, ca niște de la timpul acesta e mai mult pentru tineret. a văzut cum vă smut copiii din castitatea lor, din frumusețea, din inocența lor. și îi târie și tăvălește precum i-a tăvălit. Pe cei de care am pomenit astăzi. Tacticile iudaice, masonice, diavolești ale zilelor noastre este să ucidă mintea omului. Adică nu să te facă nebun, să nu mai gândești cele le Odată într-o ședință de partid pe timpul comuniștilor, se întrebau ei, între ei, acei roboți, acei trebăduși, activiștii de partid, ce să facă să-l distrugă pe Dumnezeu din inima omului și se ridică un alt activist care avea sorgintă iudaică și gândea bine el în timpul lui, dar în legea lui, zice, nu este nevoie să-l bați pe om sau cine știe, ce să-i faci? Iai timpul liber și în felul acesta l-ai depărtat de, pe om de Dumnezeu. Și așa este. Iată în ziua de astăzi, cu ce se ocupă tineretul și chiar și pe bătrâni a început să-i Când spuneau sfinții părinți că va veni vremea când satana va cânta în par. Iată ca și venit. Stau oamenii și butonează televizoarele și stau în fața lor, iar când să facă o rugăciune, spune că nu poate. Îl dor oasele care e și îl rod șobolani în burtă și nu poate să postească. Dar ca să stea cu ochii boldiți acolo sau la cine știe ce nebunii, acelea poate. Ca să danseze după ritmul muzicii, acelea poate să le facă. Iată omul cât de laș este. Mai poți tu să mai zici, Doamne, nu te-am cunoscut? Păi sigur că n-ai cum să-l cunoști de vreme ce tu îți umpli timpul cu nebuniile vieții. Și te trezești în toamna vieții că de fapt ai trăit degeaba și nimic nu ai în traista faptelor tale cu care trebuie să răspunzi Dumnezeu. 2. din cădincioși, eu mulțumesc părinților că mă care m-au invitat, mulțumesc lui Dumnezeu în alprea pentru binecuvântare și frăților vase pentru primire pentru tot, că frumos a fost chiar o delectare frumoasă, doamnicească și sper să fie pe măsură și la frățile vaste. Rov să ne dea sănătate, minte întreagă și mai ales să ne mai întâlnim să-i aducem slavă și cinste, Bunului Dumnezeu, acum și în vecii vecilor. Amin. Și nu vreau să mai lungesc, pentru că timpul ne presează pe fiecare și, după cum am văzut, vă spun personal că sunt copleșit de complexitatea cuvântului preasfințitului Flavian. Și de aceea nu mai este nimic de adăugat, ci din potrivă, am putea, pe această cale, să mulțumim un alt preasfințitului Metropolit Vlasie pentru binecuvântare, așa cum a spus și Preasfințitul Flavian. Mulțumim Preasfințitului Flavian pentru dragostea și purtarea de grijă a Preasfinției sale pentru noi creștinii din parodia noastră și pe această cale mă adresez cu a leasă recunoștință în fața Preasfinției sale. De aceea, în asentiment cu frăcțile dumneavoastră, vreau să mulțumesc Atât preoților și diaconilor care au slujit astăzi în mijlocul nostru, veniți cu prea Flavian. Și de aceea rugămintea mea este ca cândreții care au fost invitați de asemenea să ia de la sfânta și dumnezească liturgie și să ne încânte sufletele din himnele liturgice să cânte cu toată dragostea și cu toții să-i urăm prea Flavian să trăiască pentru un mulți să-i dărească Dumnezeu zile îndelungate mântuire și să trăiască pentru un mulți ani. Mulți ani... Sămea rugămintea mea este la fel ca și frățirea dumneavoastră, profitând de faptul că Preasfințitul Flavian este acum, astăzi, în mijlocul nostru, îl rugăm din tot sufletul să nu ne uite în rugăciunile Preasfinției sale pe care le adresează zi și noapte către Mântuitorul și către Maica Domnului și către toți Sfinții. Să nu ne uite și pe noi creștinii acestei biserici, acestei parohii. Și de asemenea putem să-i smulgem, dacă vom reuși și ne va fi cu putință, încă o binecuvântare de-a prea Sfinții sale și anume, ori de câte ori are dragoste să vină în mijlocul nostru și, bineînțeles, nu numai la invitația noastră a preoților sau a dumneavoastră a credincioșilor. De aceea rugămintea mea este că ori de câte ori are dragoste și timp liber și nu numai aceasta să vină în mijlocul nostru să ne încânte prin prezența preasfințită sale, să ne încânte cu cuvintele duhovnicești și să vină în mijlocul nostru cu aceeași dragoste și, bineînțeles, va fi, va fi primit ori de câte ori va veni, tot cu aceeași dragoste, așa cum l-am întâmpinat astăzi. Vreau să mulțumesc de asemenea preoților și diaconilor care au slujit astăzi la sfânta Dragă și Dumnezeu să le dăruiască și lor multă sănătate. Zile îndelungate în mântuire și să trăiască pentru un mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască tuturor senatorilor, tuturor Persoanele care ați venit de departe și nu numai, să vă dorească Dumnezeu sănătate, mântuire și răbdare, nu în ultimul rând, pentru toate aceste vremuri, după cum am văzut, ca menționat și preasențitul Flavian. Multă înțelepciune, sănătate, mântuire și să trăiți într-un mulți, ani. mulți ani Pentru a nu uita, vreau să anunț: cineva de la noi din parohie are astăzi un praznic. Deci, a făcut un pic de masă aici, la biserică, și rugămintea lui m-a rugat să vă anunț pe dumneavoastră să asistați la hrana trupească pe care a pus la dispoziție. Bineînțeles, după cum ne-am îmbrădnici și am ascultat și am participat la Sfânta liturghie acolo unde Mântuitorul s-a jertit pentru noi pe Sfânta masă, Deci, ne-am îmbrădnici de hrana duhovnicească. Toții cu toții să rămână să se bucure și de această hrană trupească pe care Dumnezeu am a pus-o la dispoziție. Vreau de asemenea în aceeași paranteză să anunț faptul că marți sărbătorim pe viața Paraschiva, care este o crotitoare a noastră a românilor moldoveni. Sfintele Moaște se află în Catedrala din Iași, Facem Sfânta Liturghie aici, nu mă pot deplasa în partea cealaltă, pentru că am fost invitat atât acolo cât și la, la Părintele Vasile din Iași, cât și la Rădăjeni, pentru că este și acolo hram și suntem rude. Dar facem Sfânta Liturghie aici, bineînțeles și mâine seară priveghere, pentru că o mai avea ceva de făcut după Sfânta Liturghie. De asemenea, în încheiere vreau din suflet să vă mulțumesc tuturora și nu în ultimul rând cântăreților care sunt ustenite, și au venit în mijlocul nostru, Dumnezeu să le dăruiască multă sănătate și înțelepțire precum odinioară Sfântului Romanot Dulce Cântătorul care i-a dat o foaie spre mâncare în vis Maica Domnului și prin aceea s-a înțelepțit a compune laudele Sfinților și a le cânta. De asemenea, să le dăruiasă Dumnezeu și Maica Domnului, care este o crătitoare a tuturora, este o a noastră a creștinilor acestei parohii, pentru că este patrona noastră spirituală, de asemenea este o și a cântăreților care se ostenesc și de aceea o rugăm din suflet în rugăciunile noastre să ne mențină ierarhia bisericească, să ne mențină toți... Componenții clerului superior și clerului inferior din care fac parte și acești cântăreți și de asemenea Dumnezeu și Maica Domnului să-i dorească sănătate, mântuire și să trăiască mulți ani. Iertați-vă Dumnezeu să vă ierte și vă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 Noastră, iar sufletul cu postă lucir. Slavă ține Celui ce-ai scos din plăcine pământul Pe culori și gusturi de treizec. Slavă ține pe cupti acea și bogată în. cu să-L-L-Tie trebuie cu, star, cu și să l pe pradă prage, tare, Care și-a pus pe celea peste să vă să vă ție celui ce-a prins înaintea Chiar Ce-a spus în parea vieții pe jucer Să vă ție pe trezea vieții tu de sănășite această Mai plăcunele de, vin, de renun, Și mai plăce decât faptul nimic, Este un îngreirea de tine. Căcăci n a nu se-ți pierdinte Să-mi alinează, Trebu se cu sufletul, de cor, și Apară cu și viața și cu puterea cu tu, este poziția sufletului. Po nu se revarță, ca Sunt noi și la Și sunt